Коли на екрані заблимав напис Вам залишилось 5 хвилин оплаченого часу. Поліна здивувалася, як швидко проминула година. Кинула оком на круглий годинник на стіні. Була майже 11. -та. Під годинником сидів уже інший адмін, типовий, молодий з хвостиком. Вона швидко скопіювала потрібне, скинувши емейлом на власну поштову скриньку. І відкрила свіжий лист. Проблеми з комп'ом, звісно, неприємність, але ж не трагедія. Бажаю, щоб полагодили. І щоб майстер був симпатичний. У мене нічого особливого. Життя триває. Чого й тобі. Не забувай попоїсти. Поліна посміхнулася і подумала, що дорогою додому треба буде зайти до супермаркету по якісь харчі. А може взяти ще й пива? Кажуть, зазвичай програмісти та залізячники полюбляють пиво. З чіпсами. Вона набрала номер того невідомого Богдана, почала пояснювати, у кого живе та що з компом. Але майстер усе швидко зрозумів і відповів, вибачившись. «Я тільки прийшов з роботи, ніч не спав. Якщо вам не горить, можу прийти ввечері, годині о п'ятій. Поїм, посплю, а потім вже прийду до вашого хворого. Годиться?» «Звісно. Дякую вам», – відповіла Поліна. «Адресу сказати?» «Не треба. Я у цих чудиків сам колись зимував і кактуси доглядав». Поліна почула, що програмер посміхається але ніяк не могла прималювати зовнішність до його голосу. «Краще скажіть ваше ім'я». «Поліна». «Гаразд, я запишу ваш мобільний, раптом щось зміниться, наберу. До вечора». «Дякую». Вийшовши з інтернет-клубу, вона завмерла на сходах, застібнула куртку, накинула капюшон, повісила сумку на плече і сховала руки в кишені. Підняла голову, з неба сипалась ріденька біла крупа. Сніг не сніг, град не град. Льодяний пил падав з хмари і якось безглуздо затримувався на землі. То в ямці, то на горбку, то підкотившись під бік порожньої пивної пляшки, що вмерзла в калюжу. Поліна зітхнула і подумала, що немає ніякого сенсу повертатися додому якщо чужу і не надто затишну квартиру взагалі можна так назвати. Дивно, цей програмер жив колись в тій самій квартирі. Спав на тому самому ліжку. Може, ще й укривався її картатою ковдрою? У Поліни виникли навіть якісь ревнощі, бо ковдра хоч і була на перший погляд дивною, та чимось скидалась на вітражі, зібрані з неправильних різнокольорових шматочків скла, які врешті-решт утворювали єдину картину. А може була схожа на її життя? Раптом нестерпно защеміло десь глибоко в грудях. Ком підкотився до горла, і вона згадала, як такого самого дня, майже рік тому, повернувшись літаком з Франції, вона познайомилась у Борисполі з Алексом. Треба було поповнити рахунок на мобільному. Вона з валізою зайшла до крамнички мобільного зв'язку, зачепивши випадково чоловіка, який стояв біля входу і пив каву з пластикового стаканчика. Несподівано він сам почав вибачатись. Потім допоміг Поліні з валізою, почекав, поки вона купить картку і поповнить рахунок а потім несподівано запропонував кави з автомату. «Звісно, це вам не Париж, але дуже пристойне еспресо, я вже продегустував», посміхнувся він так щиро, що Поліна погодилась, хоча мусила б уже рушати на маршрутку. Вона пила каву, а він розповідав, що приїхав передати другові літаком подарунок до дня народження. Як важко було вмовити когось взяти невеличкий пакуночок. Він щось говорив, говорив, а Поліна, в буквальному розумінні, тільки но спустившись з неба, гріла руки об стаканчик, присьорбувала каву і думала, шляхи з кількох людей перетинаються тут щодоби, щоб розійтись назавжди. Але виявилось, що їхнім шляхам судилося переплестись на цілий рік. Алекс, він сказав, що друзі називають його саме так, довіз Поліну своєю машиною до міста, пояснивши, що так йому буде навіть веселіше, бо сумно їздити весь час одному. Гроші брати відмовився. Замість платні попросив розповісти свіжі паризькі новини. З ним було просто. Якось не відчувалось бар'єрів, умовностей. Не напружувала ні велика дистанція, ні замала. І коли Поліна попросила зупинити біля метро, він не наполягав довести її до дверей будинку. Але номер мобільного попросив. І Поліна дала.